Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Shikojtë ndëruar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 dhe feja ti është i mëshërshme. Dhe kemi dhe në gjithashtu se fakti që kjo fej burën nga Allahu, i bje që me dëvërtet muslimanve kjo usil një loj një loj respektit posa që më përbolë fejës Allahot. Dhe shpeshtër janë të gatshëm të me dëvërtet të sakrifikojnë për këtë fejë, të angazhojnë, të përpjeken, nështë të përtej asaj që mund të paramendonë në dukush. Nga se bëhet fjërë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 islame, është ajo fejë që ishte në kone Muhammedit Aleyhi Salatu Veselam. Ishte ajo fejë që u kuptua drejt nga shurë këtë ti, në kohën, kër aji ishte endë gjallë, kër ata e praktikonin këtë fejë parasyve të ti, dhajnë nga njeri qërtante, nga njeri kritikante, nga njeri përmjësante, nga njerua plëtsante, nga njerua aprovante, nga si ishte gjallë. Dhe feja,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 ndë e Allah ka obliguar 5 kote namazët, dhe ti mund të kesh hoqën të afert, mund të kesh jerenimet e, hoqën vetës e ti, nuk mund të ja ndalë, absolutisht nuk mund të ja uh, minimizën dhe nuk mund të ja zbres numën namazëve. Pse? Kësë është feja latë të manduar. Nuk është hoqëja pronari i fesë, që ajta komenton si dën, ta seron si dën, asë hoqëja asë asë kush, kësë kjo është feja latë, ndë e kërthim ës se kuptimi i kësoj fejë i këthet, Allahu dhe pejgamerit sasalëm. Kurani e komenton, Kurani, dikun në kuran kemi e të të përgjithshme, që përgjithsojnë, dhe mëtutje dikun nësurët i atë regjim, shpjegimin të detajzuar të këti përgjithsimi. Atëra, kushke e komenton, kjo pjes e detajzuar, e komenton këtë pjes të përgjithsuar. Nga një në kuran kemi gjerat të përgjithsuara,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 Sunnete pe pygambërisah sa sallam. Ai na kalzon so kuhian kurian kohën e namazit, e si falet namazi, e kusht e namazit. Gjatë këto detaje i gjim ku? Sunnete pe pygambërisah sa sallam. Ne Kur'ani e komenton Kur'anin. Dhe Kur'ani e komenton kush? Edhe tradita e Muhamedit sallallahu sa aleyhi ve sellem. Gjithashtu, pasoj janë edhe praktikat e ashabeve të pygambërisah sa sallam, kuptimi i tyre është vendimtar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 Apo, e qka këna me lonë Koran, e qka këna me ekpi Koranit, e qëfar obligime këna me thonë njerëzve, e qëfar obligime s'ka me thonë njerëzve, nëse kemë këdrejt, apsletisht në kemë këdrejt, nëse kjo është e drejt eksluzive Allah të mënduar. A munden hoqëllarët më mbledh, djetarët më mbledh, dhe Ramazanin që po vijet tash, dhe ta të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Kjo është e që e bunë këtë fitë madhe. Nuk kanë të dorë një riu. Për vetë se, kuptimit të drejtësaj. E përdorë në gjikën për ta kuptu që ka lau po thotë. Azit e të. Dhe hajë zbatan, dhe e praktikan. Ndërso, uh, formatizimin e thes, nuk mund të abonjeri këtë. Nga sësjetë më feja lau të manuar. Tin qofë se kje një dyqan. Apo? E kje dyqan. Dhe,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 me dhejtë e pasër, në më përdori një dhejën në vend të ujit, kush e ka silë këtë lehëtsim dhe këtë alternativ, Allahu, ande e morëm, lehëtsim, a gjërusi, ka me uthu, lëdhët rruga, vapë, mundime, a banë me prishëm, së të Ramazan me hungra banë, nuk gëzënë në me thonë, asë banë, asë nuk banë, së dimëna, dhe të me shriku që ka thëtë Kurani, Allahu gjëllë e walla thët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 Nuk kishte më pas dietarë mbot që e lejon, madje qoftë ky më shkaktu edhe probleme të mëdha mosafirit, skalecim, se Allahu se ka lanë. Pse e thej Allahu të mëshirës, Allahu ka lanë ndjesimet shumëta, por po e sili sa për ta kuptuar drejt çfarë bie të thuasë është feja e Allahut. Ata nuk kemin na hapësirë bojm kompromise, kjo është ndaluar. Nëse dikush i pëlçen dhe që është ndaluar, atë nuk ka fe, hoğa, çe ka fonn kështu fal. Pa ka mund tjetë të është a i përleme pas po me fene Allah të madhënuar. Por jo me, me, me atë që e interpretan, atë që e përcil një regull të saktuar fëtar. Në kështu kemi thënë e për mbulesen. Në nuk mund nëgociujem për mbulesen, në nuk mund bëjmë kompromisa. Absolutisht, përre sa Allah e ka bëhë obligative. Nga se nuk e kam bërë unë obligative mbulesen, asaj, asaj, asaskush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 Më advortet pranuar tek Allah se do të flasim ne inshallah për këtë temë ku të vijë koha para se të thonë haxhi tash. Vin një nga gjithë thonte botës, botë, botë kallabllak. Maun dhe propozoj me të thonë pse mos i mund që aty kallboni kallabllak e shtyni telesha, apo pse se bëni haxhin dyra në vit, grup e grup. Ça po gudheton me një në vak me dollarë në Rafat? Ka vakt 3 milion haxhian për shkak mos ku haxhi.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 Kur thimesh se është feja e Allahut, ka një respekt posaçëm për neve, nuk është sikur çdo gjë tjetër. Nga sa është feja e Allahut. Gjatë smeria për të praktikuar detyrat e fejes dhe llojën këtë tim dhe gjithëha janë me vërtet, të vërtetë punëbesimtar të posaçme. Dalloj nga çdo sakrificë dhe nga çdo pun tjetër nga sa është feja e Allahut. Nëse është feja e Allahut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 në thëmi jo për këtë vakë sështë, jo për këtë vanë sështë. Po, Allah u ka thonë, se Muhammedin sënë Allahu, a sënë e ka dërguar, apo, i lejkum gjemiën. I ka thonë, thuaj, inni Rasulullahi i lejkum gjemiën. Thuaj, o, Muhammed, thuaj, u njerëzë, o, njerëzë, unë jam i dërguari i juaj, tek të këtë gjithë ju, a rapë, ju a rapë,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 branda korniza vetëfis Allah ty është asaj me lejen e Allahut të munduar dhe me lejen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por jo pa lejen e Nuk ka lejë, ty në komunë ti kur të kado një leje ty më don këtë lecë ku e gjetë kët kush ka thën kështu prandaj dietator të them ka qenë shumë të kujdessum këto temp ka qenë shumë të kujdessum dietort e harë shumë veçanërisht e gjejmë për shembull dietorin e madh të një or imam e buhanifin allahim shirof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 ë do të shohim ditën kundëj disa dijetave të Krishtit i mazëve të bashkisë islame që kanë ligjëruar lidhje me librat e tij edhe do të shohim disa so janë korrekte ose do të thosë thjesht fakte ai mendojë që ka qenë hodha sepse vetë vetë pasi që këshiron internet dish ka ushë shince joase hoy idiot airliner room nuk e ka përkthim mendimin e babës vetë dhe ka vazhduar të mshlir pasi që ka vdik prindi vetë dhe vëllojvet kisha po të shkëndishim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 nga sjena që nganjëre kur dëgjanti për si dikush flet për këtë dietar ti thua nuk e di pse nuk thonë audhul billahi minal abdulaha po minë shejtani apo nganjë kur ka bajisë shejtani thotë nganjë kur si për sipër të bojnë të më thonë që kjo rati po nuk ka nevojë kështu kjo është patjetër mendoj që kjo është çështje që nuk përkat me rregullat e studimit të Mirfield nuk përkat me kritik konstruktive nuk përkat me çësje skencsore për ball Djes në djetarve. Ndaj, ka gabu, po, faktet, në këtë vend, të thë kështo, kështo, kështo, kjo bjen desh me këtë argument. Regull, vazhdojme të utje, i, i të vazhdojnë, s'ka fillu i shlami asnë me asme, te asnë, nuk bërhën me te. Ka gabu, gaban, si kështë qështë djetër. Mendoj që me pas e qasje të frustrimeve, të ngjitit tensionit të, të panevajshme, për të shqizua nga situata se mës tash dikush në emën të dikuit pa fit Menese, këtojnë të njëtë të një pandershme që nuk duhet bëllojnë një musliman që pak një që ka kuptun nga feja t'i të bëhet pjesë e këtyra, të bëhet pjesë e këtyra. Allahu nëllëzoft. Al Kemi të rinuat e një kuadruim? Salam aleikum. Aleikum salam. Jëm të dhe që gjem për i pyetje. Po, ornani, për të ndëgjojmë. E kumboni bje, Por dohen po? Edhe me ta shtret Se haram këtë e ditë që Allahë nuk e dënë Pashtë po? pashtë pas, ashtë dëtë nënmunë as, Shatë 20 një orë së këmi dhe Dhe falna e një nëjë po? në Nuk të ditë është kryes dhë ditë E me shtretë e këm dhe i zafet Qysh milo? A me një njëm? A me dhej? Alloj gjeleshonë e shpërbletë që të mnugës e më ka shka përqeja. Poj në sholla, poj në sholla. Ta shtë të spjegujme në sholla, mësë kikë frikë. Alloj gjeleshonë e një mësë që salmë të jënguave të komërshitë përë, nuk ti di ku jemë, a? Pa, pa ja, ja, në sholla. Ta shtë të spjegujme në sholla. Zotë të rrë. Pelemesh me të vërtit une, qëmëj këtë ndjenjë të përgjëtsis të kësoj në në Ç'është vërtet e ndinë veten për dijese para Allahut të manduar për një fjalë që e ka thyer para Zotit. Sa so kemi nevojë so vullallajt për të njëmit përgjithshëm. Apo sa so njerëz për shkak nuk kanë për të flet fjalë apo që mund shkaktojnë probleme, të lashë edhe kura prersia nuk jap. Si informata e qustumele pa kurë prersie, thën fjalë premtime bën dëm dhe nuk sillet me kurfa prersie. Nëse shikonë këtë nën, zot i rujtë të shpërbleftë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 por betimin e thyer duhet më më tash më e shpagu, më te kaludi qysh qysh bota kjo. Mundësia e parë është dhe kjo duhet fillimisht të bëhet, më pasore, domon ca të ushqehen dhë të fukara. Të ushqehen dhë të fukara ose të vëshmbathen varet nga mundësitë. Do thotë nëse ekip mundësitë a mundesh që me 2 euro nditje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 jenë këtë mosh. Allahu Gjellera ju forsovët dhe ju rrujtë. Uh, kemi telefonat e në kuadrojmë? Mim rama. Mim rama. Ndesha një pyti, hojtë. Orna, Allah në në rom. Ndesha më të vetë, kom haram përnoj me një firë, më përnoj me alkohol shes. Po? U falja, një një ramazanën, amon përpërnoj atë punë që 7 vjetë. Aja firë veç alkohol shetë, apo kini punë të të të të të?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 Po, po, po ashtë, a është, a e koncevabë që i rrujë shmina mes të mëzorët... Po, po, po, e kuptuabë. Eh, e, kupto, eh, e kuptuabë. E, e palim dheri, palim dheri. Po. Fëllemjeshtë Allah nëlloqë t'i më shërën të vdekurit tanë dhe Zote Gjellewala t'i shërën të smurit tanë dhe t'i ndihmon të gjithve atyre që janë në probleme dhe t'e lashe. Kjo është sprovë që t'ka godi ty dhe godet shumë njerës dikuj i vdes baba, dikuj nana, dikuj djalë, dikuj ti vdes vajzë, dikuj burrë, dikuj gruaja, kështu o dhunja. Po Alhambra që Allah nuk të pas kalon vetëm, të pas kalon kujtimin më të mirë që mund ta kesh nga ai burr që janë fëmit. Apo, të s'me të vërtet janë pjesë përbërëse e Juve dyve së bashku. Kan dal nga ju dy bashkë, kjo është kujtimi më i mirë që ke nga ai dhe padyshimse. ë uh, Ku i djeshit për fëmit tash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 Bëndua që farët dhe nukon dhe një duat të pasashmë në këtë drejtima dhe. Kemi telefonat e në këtërënjë? Salamu alaikum. Alaikumussalam. Um, Hozë, është në një pytje uh, me një video që e kompa në YouTube u konë anglesht, të nashka se kom kuptu mirë, dhe ke që një është parasime lindë, zotin a ka vetë, apodonë në konë njëre, apodonë në konë më lache. Vetë, ashtë, me lache. Në da është në vetë, me pyta është vërtet. Pa. Eve pyetja e dytë është ka ik namaze, ma duket shumë mufat për shkak të mujoreve, e vaje është atut në bu. E çort, e çort. Sënoj. Sënalt. Themel që fiz sport nuk është e vërtetë. Allah se ka pyet kërkon çka do të mëkon. Jo që nuk na ka pyet Allah apo do mëkon njëra apo më lajë. Po Allahs na pyetas apo do mëkon shqiptar, turkar apo çka do të don. Ai zgjidh çka do të mëkon. Andaj të qendri ton shqiptar është përgjithësi Allah të manduar apo ai na ka zgjedh me kon chto ai ka zgjedh ai ka zgjedh ata me kon ksi populli ata i ka zgjedh me kon ksi populli i ka dallë një njeri në popull pa i pyet kush po ka pjyt, apo do me kono as nuk na ka pyet apo do me kon vajz apo keje me kon mashkull s'na ka pyet as nuk na ka pyet apo do me kon i bardha pak më i zeshkt a çysh po kiçaft kurrë s'na ka pyet ai krijon çka dën dhe si dën and the absolutisht nuk është e vërtetë se Allah na ka pyet çka do na me kon ja absolutisht gabim është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 E tash unë e jome më bullume, e tash e kamaraman me dojnë para tina. Përse hajo është këtu në shpitë, e njerën shpitëve atë hen, dër, zade, dërën, gjokë fjahtën pash a mi, ndodë, tash jomë bom arra, këtë u në mëse po hindjëna. A tash u rritë në dërtë mi, ja, unë e, martu, e, pas, ka, mi, e kush, ku marqë tu, e... E kush e ka, më falë, kush e ka u shqyjë me qëmsht fillim kërë ku një vuglë? Kërë kush, unë e ku me shqyjë me qëmsht q Po, po, po, po, e qashtë. Ta që më po marat, a kom haram, sa i pomë zemë, pa t'johën e pomënë o në mërujtë, po pomë zemë. Po, po, po, po të të të të njëri që hënë e delë shvidetë. Sa i po t'a lindur. Po, po t'kuptoj, po t'kuptoj. Ti këtë dinë familjen e vetë, e shkojnë, e krejtë, a mo, unë e kom shpi. Po, po t'kuptoj. Ajo në shvidetame, nate, dete, i përherëshëm. Po, po. Mosimart, un e ka djeshmin. Tash që ka bolar djali Gati, morujtë tash edhe te djali Tina. Po. Është e kuptuar. Është kuptuar. Po, të jemi në më të sigurt. Po, inshallah, po, inshallah. Haj. Disa punë me vërtet kanë mundësi me rregullon fillim që pastaj mos me pas probleme. Por tash ka shku shumë ku më, të, e gjat në këtë rrethim bash probleme me përmirësimet e e duhura në këtë rrethim. Nga se kurta adaptohen e fëmijë normalisht është ka problem dhe uh, shfetarisht mundësia për të regullu këtë status, që njësëme së pas problem me hi e me dojnë me të pa pasha mi, është që mjë dhonë qumsht me gji, në qëse të bëtë djali pe gjinë, atërë këtën regullatën. Dhe gjithashtunë qufë se përshambull vajza jota ka qina të ku përshambull me fëmi, dhe tje ka adaptu të vogëlë, voz që ka dhon bëhet gjithashtu edhe këtu në afërsia. Mirpo si dhon, ka dhon çom sht asgjë s'ka pas mundësi kët ndodhe kët murat, tash ai mbetet çaj ç'është djali i kunatit. Është pak vështirë me ruajt para ti, por mundo sot ke mundsi. Mundo sot ke mundsi nga se ai për ty, domthon, është djali i kunatit. Djali i huaj për ty, sepse e vërtetë është ti e ke kritikë pas por gjenetikisht gjenetikisht ai në kohë të përbashkët me ty asgjë në këtë kohë afërt për shkak se do të thonë dallonin ngjak, dallonin energji, dallonin shumë gjëra, nga se ti vjen në një familje komplejtë drejt në një familje komplejtë tjetër. A je ti ulidhje me ta sht atë ajë ti? Nëse ti s'a kuptoa ku natë të ke marrë vonë. Domthon pse ndaj dua të them që mundo humor u sa të mundash. Në momentin kur ajt zën pashami apo do ti pasëm bulohesh një vietë nuk është e kërkuar për të mëruar sikurse më konëre apo e mónë shamin çof kur vjen të përdor bidh veç pak që të pak mi krytone rruhesh ka pak sot ki mund si rruhesh por duhet të mëruj mos e marr tragjike kur të sh pashami asa normal është me pasta si raport me pozë që ti mirë po mundom mëruj sot munesh mundom mëruj nga se si edhi e në mort shty me tash 60 veçorë nuk ka sikurse më konëre normalisht kuidesi, nuk është si kështë në nivel, por me gjithat, me gjithat po them, nuk është bashkë pa u kuidesi farë. Mëndohëm u më kuidesi satë ke mundësi, Allah për tira të i fari, në që Allah të kështë. Kemi telefonat i në kodrujmë. Selam aleykum. Aleykum, selam aratulloh. Dhe shtamë të po të qytje hëqë nëse ka mundësi. Por, na. Uh, për dorë, une ka tashë një 6 tash, dite jam e mbërljume dhe taktikoj të finis lome, dhe të ashtë ja kom nisë milion dore dhe sanë që të shkron janë obligimë, po kam probleme me njërës, pa me po thëjnë që së shkron kërkone, si zanë në kuronin që kom lezua lokshtu me kuftu, edo është ta me ditë që ku shkron, dhe të kam fjesë argomente, kur të më thëjnë njërës dhe që jam anë thëjnë janë së shkron kërkone, si zanë,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 dëgjete hallesh po vlet selam aleikum, aleikum selam alahu eh kodi sa rregulla që njerëzit po shkak të mos dijes dhe mungesë informate mund ti mohojn uh, është e gjithë ditur dhe te ne ka qenë tradicionalisht ka qenë kjo punë një orë qse s'përshpej po thienë tradita ka qenë një orë se burrat dhe grat nuk kanë ndaj bash madje nuk kanë përshëndet përdore ka qenë një orë deri deri në kohën e komunizmit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 nga se Muhammedi sësme ka përmend se mungese namazëve farzë, ditën e gjykimit plëcuat me në na file, namazën vëndëtare, i falë sunetet e namazëve, si len, nuk i lenë sunetet e namazëve, po edhe krasa i shtën falë në file, ditë për ditë, dy, katër, sa të ka mundësi, me këtë kompenzohet e kaluara, në dërësa në qovë se të ka ikë namazëve, si kurse ishte pëtja me heret, për shemblë, i ka ikë namazëve,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 dje ke haru që se ke falë në mazën, ke mënu që i ke falë, pa se ke falë, ke haru që, që nuk e ke falë, e kompenzën dhe e falë. Ndë e për qëfar lejë kazo e bëhet fjal, është dhe përgjigja pas taj për te. Në që se të është bëhet që e për kazo, të kaluara, kur se falë heq, ke që në kuhën e mos faljes në mazët, atër fare se falë heq, atër e kuhë e gator, ka shumë në mazë atje. Në që Ater pak pinjer se penduan do çfar çfar hajri kamu po mu faltash ona apo ne ju duhet mase polet 30 vjet namaz si skon fal me ila nga se keq falë, nga, si ka të falna s'u pranohat un nuk mendoj se kështu hoğa ka thon afta e ka pas poslem namazet që kemi gjat ditës që i, ditë i luajm apo e lën drekën për shemb hareshall erdhin dia be falikindin dashë dreka shkoi jo fal drekën jere pastaj ikin din që njër, mi nxit nje mi fal pes vaktën qoftë sik namazet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 vetë shtëpistone nuk do më pa edhe kur jam te shtëpijat që ne radh do na myshika 20 shumë e rri shumë e vogël vetë që tani jo Po e kuptova, e kuptova. Tanë delse të mos jallojish për blesh, të na bëni mirë. Çamë bëj, pas dhelemi dhe apo? Po inshallah tash munduna me të apo gjini inshallah. Është nuk është një gjë ndaj pak e pazakonashme. Zakonisht na thonë se nuk i dëm viherrit. Nusët kanë problem me viherra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 më thon me të mirë motënëruar kjo nuk është e zakonshme nga na nuk jemi diçka që na bëj kaq të keq çka na u ran kën unë besoj që më thon asaj që dhe ti e tu hiq për këtë punë besa ti e din vetën tuaj që nuk duhet më na bëj këtë punë ha de po po po, po, po bëna ne zgjidhje për shemb po provojna me shkutan e huaj nga Kurani Kurani si bën zarra kukurë kurja më çfish këngan as më nuk ka më thon hap Pas një incizim, që me thonë pa pa më thon rregullimi po valla po mndemton kurgjo, kuran më tkënu. Të xhëllartë pranumt, të xhëllartë e, e shkollum që më duhet nuk keç përdorën të lartë njerëzve, por, të cilët lexojnë Kur'an, i japin terapia të duhur, që me vërtet në bazë të kësaj mund të identifikojë dikun për çfarë bëhet fjalë. Prandaj mund ta merrni numrin e dikujt pe këto xhëllarë edhe në ëh tek regjia pas përfundimit të emisionit uajapi numrin.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 Po ti këndoj këso na na na ti po dojna. Na diim çfarë do neve. Po ti nuk nuk nuk nuk, nuk e vjetja jote, nuk është nuk është kjo normale kështu. Do të mendoj që ka nevojë. Me bëj, nëse ka një problem. Nëse ai ka fendu di kush. Me bisedu me qyyr ku ka problemin. Do të thotë dialogu dhe komunikimi është atë që na bën dobi në këdretem dhe pas komunikimit edhe konsultimi me hoxhën që është Uh, i thirën për këto pun, po mene për problemet e këso në tyre, me ndaj se me këto dyja, inshallah, uh, mund të vendos një hapa në drejtimin e dur dhejtë zgjidhese problemet Allahu Gjellera ju ndih muftë. Dhe normalisht, më sharoni që të bëni dua, lutja Allah, edhe lutja duaja është shumë efikasë në këtë drejtim, që Zotë Gjellera mi a përmirësu aso e gjendin dhe me ju boju e zhidin këtë drejtim. Inkuadruim të të të notë në Selamun aleykum. Aleikum selam wa rahmatullah. Gjatë është problemisht me misione. Amin jetë juve. Dhe tani fizike jot. Po, no. Unë jam mot euh, një motër muslimane. Po. Jam me volumë, falë kot e namazit. Po, thik jasht këto ne. U jam devotata për umë. Po. Kam drejt me njëtin Pashamit i Dhambulve. Po, qort, po qort. Po. A është is problemisht? Oh, ne jo. Selam. E, në kum sadahmatna. Ëm këtë situatë, për dysa vozë kit fëjume, do thotë ato kanë eh kuror legjitime me ata burrat e tyne, ngasë për dysa lejohet ata më vetëm me vozat e tuja me dalmë shëtit, me bisedu, atërt të si Viera të tyne lejohet me dal bashami. Në kreshpun. Në kreshpun ngasë Viera, këtë rast nuk obligohet me qenin mbuluar para dhëndurve të saj. Dhe gjitha të tjerat jenë të lejuara, do të të lejuat më uthumëta, lejuat më vetëmu, pëmënëj, do nuk është kusht me kohë ndikohë në shpek, kur ata vinë, bënë me dojlë pasha mi, bënë me jauja pëdorën, e kështë më radhë, nga se uh, akti që e kam bërë me vazë e juaja, lejanë pas të i përbaliujë gjitha këto që i përmenda, nuk ka problem. Shikur në ruar, Zotë Gjellarjo është për bleftë, për vëmendjen, për, për cilin, dhe Emision duke pasur me thërtë juaja, patëm paraveti me të vërtetë shumë pyetje që kanë ardhur në adresën e emisionit ton, por sonë nuk patëm mundësi çtë përgjigjëm në asnjë nga ato, pa shkak të telefonatve të shumta, nëse Allahu na në mallonur çë më të vërtet të na mundson çtë ta kuptojmë fein drejt, ta praktikojmë drejt dhe ta prezantojmë drejt si duhet. Allahu xhalla oran nam sof t'u qedim dhe na lejo sof praktikën e saj çë edim.